Европа. Рискове, възможности, решения. Това е Евранет Плюс по Българското национално радио. Разговор с Делян Добрев. Той пък е председател на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Добрев. Здравейте. Очакваме от вас повече информация за срещата в Бояна и разбира се какво Европейската комисия ще предприеме за решаване на проблемите на страните в неосъществимия Южен поток. Слушаме ви. Среща е утре, не? на високо равнище за участието, доколкото аз знам на двама комисари, на редица министри на енергетиката от страните от Европейския съюз. Казвам доколкото аз знам, защото парламента не участва в тази среща, тя е на правителство, разбира се. Но целта на срещата е да се обсъдят големите енергийни проекти в в конкретния случай Южен поток и идеята за реализиране на газов хът на територията на България. Какви ще бъдат заключенията от тази среща, предстои да видим. Предполагате ли, че ние сме в състояние да лансираме някакъв цялостен план, цялостен замисъл за да защитим проблемите на България? Ние едва ли по-скоро трябва да се намери взаимно приемливо решение между Европейската комисия и държавите членки и Европейската комисия и държавите членки да се объединят около това какво е най-доброто решение за реализацията на така голяма инфраструктура в Европа. Всъщност ние на този дат не знаем и Южен поток дали е спрян или не е спрям, защото въпреки всички анонси, включително вчера, че Русия през Турция ще доставя 47 милиарда кубика газ на Европейския съюз. Това бе отново съобщено от Газпром в Турция. Все още няма нито едно правно действие за прекратяване на проекта Южен поток. Точно обратното. Руския акционер в компанията Южен поток България продължава с пълна пара, така да се каже, да предлага решение и да участва в реализирането на проекта на територията на България, което е странно. Минаха повече от два месеца от първото анонсиране за прекратяване на проекта поток. По отношение на интересите на другите страни, а може би, а мисълът е да бъдат ясно чути, да се дефинира така да се каже общия интерес, макар че се съмнявам дали това е възможно? Ами Малкото, което е Европа, няма интерес да получава газ от Турция, защото това е едно изключително заобиколно трасе, което вероятно ще увеличи цената на този газ. Голям процент от, всъщност, конкретно за България процента на транзитните такси е 35% от крайната цена на горивото. Така че дължината на трасето играе основна роля в това на какви цени Европа купува газа. Разбира се, вярно и другото, че европейските държави някъде не ги вълнува. Откъде ще идва газа, стига той да е на цените, които те са договорили. Но пък тогава каква е логиката на руския инвеститор да строи трасе, което ще направи проекта му или находищата, от които добива по-малко печелевши. И така в очакване на срещата утре. Благодаря. Наделян Добрев. Европа. Рискове, възможности, решения. Това е Евранет Плюс по българското национално радио.